Um conto de fada E um capiteiro conheça tá ligado serviços só que na tá ligado serviços você encontra as melhores parcerias para você e sua empresa confira nossos serviços planos de saúde A ada Unimed a mil planos a partir de 79 eu disse 79 reais mensais certeza rastreamento veicular. proteja seu veículo por menos de dois dois reais ao dia atendimento 24 horas internet 100% fibra óptica planos residenciais e empresa passeios turísticos e encaminhamento para o mercado de trabalho. de Você aí está desempregado ou quer ganhar uma renda extra? Fale com a Tá Ligado Serviços. E você, empresário e empreendedor, faça parceria e feche os melhores negócios. WhatsApp. 998 72 24 9 98 72 2476 24, o melhor serviço para você e sua empresa está aqui tá ligado serviços e aí vai ficar de fora dessa o um con de va um conheça tá ligado serviços só que na tá ligado serviços você encontra as melhores parcerias para você e sua empresa Confira nossos serviços planos de saúde A avida Unimed a mil planos a partir de 79 eu disse 79 reais mensais certeza rastreamento veicular. proteja seu veículo por menos de dois 22 reais ao dia atendimento 24 horas internet 100% fibra óptica planos residenciais e empresariais passeios turísticos e encaminhamento para o mercado de trabalho o con que va você aí eu